Zalako nintzen, irabazteko, baina dukaren uh, olako marka gailo erekin edoen pentsatzen, baina uh, gaur gindut uh, txapreketako partidariko bere finalean, eta pilotari batek erraten zidaten, zitan, behar zelan egun handietan uh, partida hondiak jali eta eta gaur uh, egun handia zen eta, uh, eta konten naiz partida hondia jali Bai, hori gauza biziki guztagarria da pilotari batek ez bakarrik finala irakazten duela badan bere onena ere parekazten duelarik. Eta final batean bohemalako pilotaria izanetan ere, beti zaila da. Bai, bai, beti zaila da. Pa, pa finaletan partila hondia jokatzea mena. bukaran oktako entrenatzen gira, oktako egiten ditugu sakifiso guziak eta eta gauk nire alde da eta, eta kristantoza. Aste astetik konfiantza antzindan Bai, eh, azken eh, azken partidetan eh, ez ari gustura txenditu behinan ongi lan eta nire inguruko jengez beti nire berian izanez ez konfiatza da eta eta bai final erdian misen txoren aurka, eta bi, bai gaur matioren auk kriston Christ, konfiatzekin atera naiz kantxan eta uradio delarik eh, gehiago paser eh, hartzen da. Nola eh, dudak urduritasunak, reik, ditzen dituzun <laughs> ez nola hiten dutan, behinan uh, bukaeran hori uh, behimelako kilohari baten gaitasonak uh, dira eta, eta zine, zine, zine zin dut nola erran nola hiten dutan, behinan utzaut uh, uh, da inguruko jende jende beti hori eta nire inguron izatea uh, ez uh, dudua usteko xartzen eta, eta ez dut nik bakarrik uh, Egiten lan hori nire inguruko jende guztiekin da, eta, eta gauk jaten dutan bezala txapela dut ararik buru ganean, nik dut txapela ganean, baina azpandak lagun, familie, eskalagun guztiak hor dira egunero, onartzen dute zein behar den gainareko kilolari bat izateko, ez da egunero erreakse gauk denak inguruan ditutzen eta txapela buru ganean dut, baina eta hola egunero eta behar da ikusi zer behar denin goi meiran aiatzeko eta eta emaitzak bat irerarik e, zinda ez da, da itzik Iru ditzen zaut, ez dut zula usten zure baikortasuna horretasuna gehiago zure naia eta badakizula naia hori behar bezala e, indaktzen konfientzaik ilan? Bai, bai, bai badakizu zer behar dudun baina <laughs> beti olala, eta bizi guzien hola, batzutan badakiguz behar denin, hainan ez dira gauzak nahi dugularik dutu, ateratzen eta gauk errangin duen gauzak ateratzen eta eta eta da finalean izaitez eta finalean behar da beti kristal maila eman irabazteko. Iaz, galdu nuen finala hemen baianoko bestetan usta Hala ikasten dela eta Bukarainu behar dela tope jokatu txapela jantzeko ba, ba, Zumeitek badituzte di, ba, agazoak eta Emozioak edo sendimendu kalta ezin menperatuz Eta zuk hori e, e, Fite menperatzen dituzu jokamolde horiek Bai e, Bai bainan hori Hori e, ez da, e, eta nire lan baka hekik jaten dutan bezala egia da nik hori ateratzen eta nu, nik dutala hori erakusten zenta zenta nina izpilotaria, baina uh, bukaeran uh, behar da ez da, bai fiziko, bai teknika baizik zik uh, bat da ere buruan uh, pasten dena eta, eta behar ba hori da gehantzitsuaena uh, betik ikasten da behar ba beti ikasi, eta eta nik nomen tolagiak basa ditut jura az uh, behar ba horrek uh, nahu, lagundu, horrein, uh, Ogargiaren bai, uh, aldetik bai fisiikoki at uh, atopesan ato attzennintzen naiz eta eta beharba beha ikasi duto au. Hori eta belagal hogeitala guzte, uh, biarren txapela, baina pensatzen duten naia onoboratua dela segitzeko? Bai egia da Ostegun nuen jaten zuen bezala horattzeek uh, azken uh, urteguntan uh, irabazi ditut nahi kontxapela inz, baina... Uh, Bukaeran beti nahi duzu beste txapel bat irabaztik eta beste bat eta beste bat Baina txapel baten irabazteko zelana behar denin, egunero Beraz orain gozatuko du txapel hortaz eta behiz lanera jo nentzen eta, eta binazkako txapelketa da Gero azparneko lehiaketa ere etorriko da Hori bihotzean dut behia lehiaketa azparnen Badira gauza handiak etortzeko eta Baina uh, ungeaster nuta uh, uste haut uh, espedot uh, de khaisango dela